Didapati banyak dari kanak-kanak, didapati sebagian sekadar kita Dari kalangan ini, Ada yang memahami Berbahaya katika ini dalam percayaan tubuh kepada kita sangat berbahaya Sangat berbahaya Angkatan ah, ijin Itu akan membawa kita untuk menerima hujian Dan kalau kita sudah menerima hujian Maka tentunya kebutuhan seperti kita berpegang teguh dengan Allah dia akan di atas bumi akan kubur karena dia tidak berpegang teguh dengan dengan bumi dia berpegang teguh dengan iman mereka hidup membangun peradaban dengan lebih kuat dengan harga wallahu a'lam isan atau membangun peradaban yang Bukan sahaja yang lebih. bukan dia terkuna, bukan dia terkuna, maka sikap lebih sangat berbahaya, sangat sangat berbahaya. Mula dikatakan sebagaimana tadi telah disebutkan. Kalau dikatakan saja itu lebih berbahaya daripada panis, maka dikatakan Dan ini lebih berbahaya, lebih berbahaya daripada hindia yang nyatanya nyata hindia. Karena dia ketika jatuh dia sudah tahu ini ditinggalkan. Tapi kalau orang yang berdiri di atas menit dia akan mengatakan cubaannya kepada kita bahwa dia yang telah tinggalkan itu daripada kita. Dia masih beruntung, dia masih alim, dia masih baik, dia masih mengajar dan seterusnya. Akan kita mengetahui daripada ini. Allahumma ya subhanallah yang kalau tokoh-tokoh muayin ini pelik kita ini, Ya pentingnya, dulu kami, berubah, dimoti, dimoti dari sini ya Nah, aku dimoti kita ini, lantar Sebagian yang tidak kita sebutkan namanya bukan sebab tidak menginggut namanya, tapi banyak kebanyakan dia. Nah, hanya sekedar kita menunjukkan namanya di sini, saya juga takut nanti tidak terkenal So it, yang sebagian dari enam maat apa, Sebagai dari polis dari, dari mas branding kana dan terima kasih dari, uh, dari uh, yang bersama untuk perniagaan dari kalangan buatnya dan tetiknya dan yang juga di Jakarta dan di beberapa tempat lain. Top eh? top top tadi. Yang disebut dengan orang-orang MLM tadi, komlau Alam di toh. Kalau hizbi, hizbi, hizbi, jawa, imazad, na. Siapa lagi? Kalian baca nama itu?nya banyak, Miranda, animusri, ini ada di review. Maju dalam itu bukan pemain itu Tapi orang-orang itu berkata dia pemain itu, karena mereka mengaku berada di tengah-tengah kita dalam ini. Tak tahu mereka mengancam kepada, kepada dia. Allah alamikar.